především přednášce. Jako vždycky i poutávka na příště bude tady Martin Reichard z Ústavu biologie o Brakovců. a Martin střídal různá témata, většinu studoval jejich kostnaté, začal u jejich sexu, pak se dal na stárnutí a potom přešel na parazitismus. Takže příště nám bude vykládat pohádku o Tesánkovi, která spočívá v tom, jak se Sunci naučili parazitovat uh, u cykly a jejich uh, vajíčka se ní hlavně těch cykly. Takže to bude strhující, má krásné závěry, které uh, rád uh, přejímá většinou geografik a tak dále, tak určitě přijďte i za týden, bude to zajímavé. A neméně zajímavá bude dnešní přednáška, já tady, uh, já tady vítám Petra. Adánka z Národního ústavu duševního zdraví, který hodně studoval dějiny umění a potom se stal odborníkem na eye tracking, na magnetickou rezonanci a behaviorální, behaviorální studie dále a bude nám dneska vykládat své hlavní téma, což je vizuální vnímání a schizofrenie. Tak moc vás pítám co předám. Já, já moc děkuji za pozvání a za možnost tady tady něco, něco málo říct. Ono se teda najednou se může zdát, že jako dějny umění nemají moc společného s tím výzkumem, který dělám, ale já vždycky říkám, že mě zajímala vizuální percepce a ve své podstatě mě zajímala natolik, že potom pro mě už bylo jedno, jestli se zkoumá a nějaký pěkný obraz, anebo a, jakýkoliv jiný, jiný vizuální stimul. A, schizofrenie se z začátku ukázala jako celkem zajímavý a, modelový příklad toho, jak a, funguje nebo jak může ta vizuální percepce být a, narušená. A, a tady už se a, dostávám k tomu, o čem vlastně tady dnešní přednáška bude. No, na. co máme řekneme o. Schizofrenie, co je to schizofrenie, jak se, jak se víceméně projevuje a, a tak dále. Potom spodíváme na prediktiv, prediktivní kódování, na problémy prediktivního kódování, jak náš mozek vlastně vnímá realitu kolem sebe a jak ta realita právě může být zkreslená. Je u zivituální vnímání, tak se musíme podívat i na zrak a retinu a nakonec to schrnu dohromady a, a představím vám takovou celkovou teorii, která vlastně vznikla, během mého doktorátu posledních, posledních pár let se vyvíjela a do aby se měla dál rozvíjet a víceméně předkládá je hypotézu o tom, že vizuální vnímání může být jako hlavní spouštěč schizofrenie, nebo je ten klíčový prvek, který potom vede k rozvoji té schizofrenie u lidí, kteří mají nějakou predispozici k tomu, abyste schizofrenie u nich vyvinula. Tady je ukázka toho, jak to, pardon, no. jo, a tady je otázka, tohle je vlastně to na vizuální percepce u schizofrny. Tady tohle je, jsou obrázky od luze Vilana, což byl anglický malíř, který žil mezi lety 1860 až 1939. A s tím, jak se mu postupně zhoršoval jeho stav, nebo vlastně jak se mu postupně zhoršovala ta nemoc, tak se mu postupně rozpadalo to vnímání toho světa. On byl zajímavý tím, že právě hodně kreslil kočky a tady a tady pořád je nakreslená kočka, ale jsou to už jako různé stády a té nemoc. A to, jak vlastně to vnímá, jedna krásně doložené, to, jak to vnímání se postupně upravuje. Nebo proměnlivý. Tady je nic málo o schizofrenii. Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které postihuje téměř všechny modely vnímání. Vidíme to jak na vizuální percepci, na pozornosti, myšlení, paměti i základní, základní percepci. Schizofrenie je často, nebo když mluvíme o schizofrenii, tak vlastně nemůžeme mluvit o jednom onemocnění nebo Schizofrenie byla původně diagnostikována tak, že bylo nějaké příznaky, které bylo řečeno, ta ano, tady to jsou příznaky typické pro schizofrenie, ale ukazuje se, že ta schizofrenie není jedna. Těch typů schizofreny je daleko víc a, a vlastně to co, bylo pro, to, co je pro schizofrenie typické, tak jsou nějaké pozitivní, negativní a negativní příznaky. O těch pozitivních příznacích můžeme uh, mluvit jako o věcech, které má ten člověk navíc. Jsou to nějaké halucinace, jsou to uh, nějaké bludy, to znamená jakoby uh, to, co běžná populace nemá. Negativní příznaky uh, jsou naopak uh, části uh, toho projevu, který uh, u běžné populace uh, je, ale u pacientů se schizofréní není přítomeno. Je to třeba emoční oploštění, nějaké jakoby ale snížená, snížená ochota k nějaké akci může se to možná trošku podobat i nějakým depresivním stavům a tak. A potom samozřejmě kognitivní, to znamená nějaké celkové poruchy myšlení, právě schopnosti se učit nové věci a tak dále. Jak jsem řekl, schizofrenie není jedna, ale existuje celá řada různých druhů a podtypů. Taková ta nejčastější, která je i artikulována třeba ve filmech a tak, je paranoidní. To je taková ta schizofrenie, často doprovozená těmi různými halucinacemi, bludy a tak dále, nějakými představami o tom, že vás někdo sleduje. Je takový ten typický, typický zobrazení schizofrenie v populární kultuře a tak dále. Dál se objevuje třeba hebeferm, která je typická pro adolescenty a může se projevovat nějakým jako netypickým, netypickým chováním, ale jedná se o relativně vzácnější, vzácnější druh, s kterým se moc nesetkáváme. Potom je katatonická, to je zase věc, která se v dnešní diagnostice už téměř neobjevuje. Katatonická schizofrenie je buď spojená s tím, že ten člověk opravdu téměř vůbec nereaguje na vnější podněty, není vůbec ochotný reagovat na nějaký jako podnět z nížku, anebo naopak se může projevovat nějakým jako zacyklením do nějakých, by, určitých, určitých cyklů, třeba ať už nějaké svalové nebo, nebo tak podobně potom jsou například nediferencovaná, ta se zase projevuje spíš pozitiv, ta má spíš negativní příznaky, naopak je na část těch pozitivních příznaků ale, jak říkám těch různých potifů to je schizofreně několik ještě by se určitě našli nějaké další Příčiny toho samotného onemocnění je jich několik. Hodně se mluvilo o nějakých genetických, genetických příčinách, ale našly se kandidátní geny, které by, které by mohly být zodpovědné za rozvoj schizofrenie. Ale to, že ten kandidátní gen se u vás objeví, ještě neznamená, že se ta schizofrenie u vás vyrozvine. Potom jsou další vlivy, o kterých jsem mluvil, jsou environmentální a nějaké neurobiologické u těch environmentálních vlivů tady se k tomu obrázku u těch environmentálních vlivů se dá mluvit o nějakých jakoby vlivech prostředí třeba i nějakých chemikálích, stresu které můžete vystavit třeba v dětství a tak dále a o těch, o těch pardon, Neurobiologických, tam zase můžeme mluvit o nějakém jakoby, narušení neurotransmise, ke kterému v mozku dochází, nebo se kterým je schizofrenie typicky spojovaná. Taktež například může být těmi environmentálními i například nějaká vystavení drogám v rámci puberty, které se může potom projevit nebo které může zasáhnout do rozvoje té schizofrenie. Co se týká té genetiky, Uh, celková prevalence schizofrenie ve společnosti je okolo 1 procenta, uh, muži bývají uh, postiženi uh, častěji než uh, ženy. Uh, ten rozvoj je někdy u mužů kolem 20. 20. roku života, u se povětšinou schizofrenie uh, rozvíjí o čtyři roky nebo tři až čtyři roky později. Samozřejmě tady toho nemůže být brané, Takže prostě takhle to je. Ta schizofrenie se může objevit i dříve, může se objevit i později, ale tady tohle je nejčastější období toho života, kdy se ta schizofrenie rozvíjí. Napadá vás třeba proč je zrovna tady tohle období je typické pro rozvoj. Protože končí pruning, nebo je vlastně poslední část pruningu, kdy se mozek vidí. A v tom mozku se utváří ty hlavní důležité sítě, obzvlášť v prefrontálním kortexu. Tady, této části se ještě potom budu několikrát vracet, protože je celkem stěžení pro tu hypotézu, kterou, kterou máme. Co se ještě týká té predispozice genetické, tak v běžné populaci je okolo 1 Ve chvíli, kdy máte příbuzné třetího řádu, nějak. Jakoby bratrance a tak, tak postupně roste postupně ta pravděpodobnost až se dostáváme teda u dvojčat na to, že pokud vaše dvojče má schizofrenii, tak u vás je ta pravděpodobnost toho, že se vám schizofrenie taky rozvine nebo to, že to schizofrenu onemocníte, tak se dostáváme na nějakých 17% a u jednovajíčných vlíčat je ta pravděpodobnost dokonce až 48%. Takže ta ukázka toho, že ta genetika tam hraje roli, je celkem, celkem jasná. Tady jenom pro srovnání některé, některé další, některé další onemocnění, které jsou taktéž geneticky spojované. Tady možná jenom ukážu, nebo pro zajímavost, autismus si na tom velice podobně jako některé afektivní poruchy, trošku uh, víc má genetický přenos než samotná schizofrenie, ale zajímavá je porucha autistického spektra. Uh, autismus není prostě jedno nemocnění, ale samozřejmě uh, ta porucha toho spektra je velice široká od nějakých jako, relativně těch příznaků, až po nějaké těžké, těžké kognitivní uh, poruchy uh, a tak dále. Vzhledem k tomu, že o autismu se hodně mluví v posledních letech, tak si to dokážete představit, ale pokud má uh, váš, vaše, dvojče, uh, vaše dvojče autismus, tak u vás asi z 20% může objevit porucha autistického spektra. Ale pokud je to je ječný tak máte téměř 100% šanci, že budete mít nějakou sporu autistického spektra. Takže tam ten genetický, genetický vliv je opravdu jako velice, velice silný. Proto, aby se vyloučil vliv té genetiky, nebo ve chvíli, kdy ještě prostě genetické studie nebo obecně geneti genetické sekvenování nebylo úplně běžně dostupné, nedalo se použít na velké korty populace, tak se udělali tady adopční studie. Tady tohle adopční studie z Finska, kde se vzali děti od matek, které měly schizofrenii, byly adoptované, tam bylo celkem 164 adoptovaných dětí s tím, že potom se koukali na kontroly a zjišťovali, jak, jak velká je pravděpodobnost rozvoje té schizofrenie. No, tady jsou trošku vyšší, vyšší ty hodnoty, než jsem vám ukazoval při těch poplační prevalenci. Ale to může dát být dané nějakým směrem odchylkou, po případě statistickou, statistickou chybou, ale víceméně to odpovídá té prevalenci, která je v té běžné populaci, po případě ta genetická. Takže tyhle roční studie potvrdily, že ten vliv není environmentální, ale že je opravdu genetický. Tak teď se dostáváme k nějakým možnostem toho, jak schizofrenie detektovat. Existuje predromální dotazník, to znamená, že někdy v tom predromálním stádu dostanete dotazník, který vám řekne, jestli máte nebo nemáte pravděpodobnost toho, že by se vás mohla v budoucnu schizofrenie rozvinout. Potom další dotazníky rozpoznání z schizofrenie Zajímavá je ta genetika, kde se dají učit některé genetické faktory, které vám zvyšují to riziko. A potom je tady eye tracking a ERG, což jsou nejzajímavější metody, nebo teda aspoň z mého pohledu. Obě ty metody jsou neinvazivní, je to relativně jednoduchý, jednoduchý screening. Jeden ano, nebo eye tracking se dá použít ke screeningu tzv. hladkých očních pohybů. Uh, ukázalo se, že hladké oční pohyby, což je pohyb oka, když sledujete pohybující se předmět, tak to oko se pomocí okohybných svalů hladce pohybuje. Ještě já jsem anglický smut Pro Shooter, kdyby se na to někdo chtěl podívat. A u normální populace ten pohyb je opravdu hladký. On se potom dá vyplotovat uh, do sinusy, a tady vlastně vidíte, jak ten pohyb toho oka plus mus vypadá. U těch pacientů je ale ten pohyb toho rozštěpený. On se nepohybuje po jasně dané trajektorii a je takový trhaný. A tady tohle se ukázalo jako velice dobrý biomarker toho nemocnění. Dá se takhle diagnostikovat nebo dá se takhle zařadit člověk do high-risk populace. Tohle se objevuje už od útlého věku v té populaci a třeba do budoucna by stálo využít i jaký nějaký screening, například u všeobecného lékaře, že člověk ke k svému jako vždyckému doktorovi, udělal bys mu -trackový výzkum, uh, výzkum nebo uh, i trackový screening. Prostě sednete si, před se se pohybuje tečka, doprava doleva, pak nahoru dolů, pak dělá kolečka a celé to trvá pět minut a dá se tomu jako velice dobře říct, jestli ten člověk je, nebo spadá, nebo nespadá do té high-risk populace. A potom by se dalo dát například doporučení, že během puberku by bylo fajn se vyhnout některým typům drog nebo medikace a tak podobně. Tady jenom taková pro zajímavost V chvíli, kdy se tady tohle objeví v té prezentaci, tam teda jenom asi na třech místech, tak to se pohybujeme v nějaké na úrovni hypotéz a teorií, které jsou právě spojené s naším výzkumem, který děláme v nudzu týka stojímého doktorátu. Takže to, co vám budu tvrdit na těchto slajdech, tak je to hypotéza. Ta hypotéza vypadá slibný, že by se mohla potvrdit, ale rukodovně za to zatím nedám je potřeba ještě udělat nějaký, jakoby, další výzkum. Tady je na ukázku tzv. seleniční mapy. Vy můžete ten distribuci pohledu, vy na nějaký, jakoby, volný obrázek, tak tu distribuci pohledu, potom můžete, jakoby, vyplotovat a ukázat, jakoby, to, kam se ten člověk koukal. Dá se to vyplotovat buď jako heatmap Červené jsou samozřejmě ty místa, kam se ten člověk koukal nejvíc, záleň potom místa, kam se koukal méně a kam se nepodíval vůbec. To se dá potom přehodit do binárních map a ukázalo se v některých předchozích výzkumek, že pokud vezmete tady tyhle salinční mapy a překryjete je pře sebe, tak je statisticky signifikantní rozdíl mezi zdravou populací a pacienty. Tady ale bych chtěl ještě trošku, trošku víc výzkumu pro to potvrzení, aby se opravdu prokázalo, že se to dá vstáhnout na celou populaci, že ty výsledky, které za těch, těch studiích byly dané, nejsou jenom jako nějaká náhoda, která Sice vyšla statisticky signifikantně, ale na nějaké jako omezené populaci my všichni víme, že většina výzkumů, co se dělá, tak zdravé kontroly jsou vysokoškolští, vysokoškolští studenti z amerických univerzit. Takže ten výsledek může být jako daný týden. Další neinvazivní metoda strašně zajímavá je elektroretinogram, kdy můžete dát pod oko elektrody, do oka blízknete, do oka blízknete a sledujete elektrickou odpověď, buněk, toho okam. Tady tohle pro nějaké další výzkumy je velice zajímavá, zajímavá metoda, protože to vypadá tak, že touhle metodou by se dali určit hlady hlediny retinálního dopaminu. Teď vám samozřejmě nic neřekne, proč mluvím o retinální v hladinách, ale dozvíte si to později. Tady, teď se dostáváme dopaminu, a proč je dopamin pro schizofreny důležitý? Jedna z těch hlavních teorií rozvoje schizofrenie je tzv. dopaminergní teorie, která mluví o tom, že náš limbický systém má zvýšené hladiny dopaminu oproti, oproti jakoby, normální populaci. U pacientů je zvýšená dopaminu oproti normální populaci. Ten limbický systém je zodpovědný mimo jiné za nějakou jakoby, distribuci naší pozornosti. To znamená, že vlastně věci, které jako upoutávají nebo upoutají pozornost kolem vás, tak ten limbický systém jakoby za to zodpovědný. On vám dává nějakou odměnu pomocí toho dopaminu, pokud vy uděláte něco, co se vašemu mozku vyplatilo, že si řekl jo, tohle, tomu si věnoval pozornost, to je správné, tohle prostě bude k nějakému jakoby pomocí učení a dalších věcí, tak dostanete dopamin a u té schizofrny jsou vladiny toho dopaminu zvýšené, ale nejsou zvýšené, stejnoměrně dlouhodobě. Tam se objevují výkyvy v tom dopaminu podle stádií nemocí. To znamená, že ten váš mozek může být odměňován tím dopaminem jako relativně náhodně. A, a vy si potom vytvoříte nějaký svůj vlastní bias k tomu, že teď se tady něco stalo, já to beru jakoby, signifikantní, signifikantní záležitost a takhle si to zapamatuju. Ale vzhledem k tomu, že ten dopamin tam byl na, jakoby, volněný relativně náhodně, tak to není to vaše správné rozhodnutí, které byste jakoby, měli učinit. Naopak, právě dopamin je, a naopak v prefrontálních oblastech mozku je ten dopamin zase jakoby, snížený. Takže tam, kde v prefrontálních oblastech tam smluví o tom, že jsou tam zasitované naše vnitřní modely světa, kde my si ukládáme jakoby, to, jak ten svět kolem nás vypadá, jak na nich máme reagovat, tak tohle je naopak narušené. Uh, v celkem zajímavé studie uh, mluví o tom, že slepota funguje jako protektivní faktor při uh, rozvoji schizofrenie, respektive kongenitální slepota, to znamená to, pokud je člověk od narození slepí, nebo ta slepota uh, přijde před uh, prvním rokem života. Problém těchto studií, uh, nebo existují dvě velké studie, populační studie, které sledovaly teda high-risk populaci, nebo uh, kdy se nedovalo, dělo, dělo dítě do high-risk populace a zároveň bylo svaté, což už je jakoby dost, dost problematické, že tak lidí je docela málo. Je to velká australská studie. A která uh, mapovala na začátku asi uh, 30 nebo skrínovala asi 30 tisíc matek se nebo nějak takovéhle uh, podobné číslo uh, a nakonec se do té studie dostalo asi 300, 300 dětí. Uh, to, to okno byste dělo, je to někdy od 60. let, ale uh, u, tě, u žádného z těchto dětí se schizofrenie zatím nevyvinula. U žádného dítě, z těch dětí v T&H populace ta schizofrenie se nerozvinula, takže se začínaly objevovat uh, ideje o tom, že vlastně slepota by mohla fungovat jako ten protektivní faktor, proč se uh, schizofrenie uh, nerozvíjí. Uh, jedním z nich je, že slepota eliminuje uh, abnormální zrakové věny po tom, že zrakové postižení může zlepšit některé aspekty ostatních smyslů. Mluví se o tom, že se zlepší například či máte nějaké jako jiné modality toho vnímání, které jsou tou schizofrení, také typicky postižené. A další z těch hypotéz je, že vrozená slepota je spojená se snížením jazykové flexibility a dynamických reprezentací těla. Tady tohle se dá pochopit tak, že pokud je člověk, člověk slepý, tak nedokáže úplně přemýšlet o tom, nebo reprezentovat sám sebe v prostoru a svůj vlastní vztah k tomu prostoru. To znamená, že nevnímá některé ty věci, které jsou třeba typicky asociované se schizofrení. Vytřeva například víte, že jste sami v místnosti a slyšíte hlasy, ale i když jste slepí, tak jakoby tomu napříkladáte třeba tak velkou důvěru, nebo když jdete po ulici, tak nevíte, jestli ten hlas, který jako máte pocit, že slyšíte, je z zvenku nebo je váš vlastní, protože nemáte tu reprezentaci toho prostoru kolem sebe. A Teď zase odskakujeme ji tam dál, dostáváme se k prediktivním kódování. Teď to může být trošku matoucí, proč, ale on se to na konci spojí. Tady jenom prediktivní kódování a náš mozek. Většinu věcí, které my vnímáme z okolní reality, tak jsou založené na nějakých predikcích o tom, co, co se kolem nás, kolem nás děje. Na příkladu vizuální percepce je to, to, že my vnímáme 80% všeho, co se kolem nás děje za den, vnímáme skrze náš vizuální jakoby skrz naši vizualitu, ale uh, nemůže mozek věnovat úplně pozornost všem aspektům toho vizuálního pole. Ten mozek si musí vytvořit nějakou predikci na základě nějaké předchozí zkušenosti a potom říká, čemu mám věnovat pozornost, co je důležité v tom prostoru kolem mě a co mám ignorovat. Pokud by tu svůj výpočetní kapacitu věnoval úplně všem částem toho vizuálního pole, tak je to bylo jako hrozně náročné a dost to nevyplatí. O tom, jak Fungují ty naše predikce, tak tady je ukázka našich dveří do naší kanceláře. Tohle je nějaký problém indukce, právě nějakého toho očekávání, které máme. Většina lidí, když jde k nám do kanceláře, tak si o ty dveře rozbije obličej. Ony jsou zasazené do těch dveří naopak a můj kamarád filozof tam dal takovéhle upozornění a strašně se diví, že to nikdo nechápe, že tohle znamená pozor, že si otvírají naopak. A takže tohle je právě problém té indukce, kdy očekáváme, že něco nějak bude fungovat a ono to nakonec funguje úplně, úplně jinak. A je to právě chyba v té predikci. Ty valenciánské predikce se dají tady právě schrnout tímhle grafem. My máme nějaké očekávání. Očekávání o realitě kolem nás. Prostě očekáváme, že něco nějak bude. Potom přichází nějaká vnější evidence vlastně o tom, co se opravdu, opravdu stane a na základě tady téhle evidence, pokud se ta evidence neschoduje s tou naší predikcí, tak, pardon, tak my si upravíme do budoucna tu naši predikci, posuneme ji a potom na základě té inference nebo té neschody si upravíme tu budoucí predikci a jsme přizpůsobení na tu realitu do budoucna. Pokud ta predikce odpovídá tomu příchozímu signálu, tomu, co se opravdu stane, tak ten mozek to tak nechá, si toho nevšimám, nemusí to vůbec zařadit průdu našeho vědomí proč to splňuje nějaké naše očekávání a jede se dál. Ve chvíli, kdy to neodpovídá tomu, co on očekává, tak nějak jakoby updateuje nebo přenastaví ten vnitřní model toho světa, který my v sobě máme a zase jede dál. Z vizuálním, vizuálním vnímání vlastně ty predikce se dělají neustále. Vlastně tady je nějaký senzorický vstup, to vizuální vnímání které nějak oblivňuje naši pozornost, ale pozornost zpětně zase říká, čeho si máme v té scéně všímat. Naše pozornost ukládá se do paměti, ale zase paměť a právě ta předchozí zkušenost zase oblivňuje ty senzorické, senzorické vstupy a nakonec to končí myšlením a jednáním. Pokud o tom mluvíme, tak mluvíme o nějakém top-down procesinku a bottom-up procesingu, top-down je ta aplikace na těch modelů toho světa, které my máme v té hlavě a bottom-up processing je vlastně ten senzorický signál, který přichází do toho systému a na jehož základě my teda děláme ty top-down top predikce. Tady jste si právě teď vidíte tu inferenci, která může přijít. Kočka. A, a jenom pro jistotu, ten text je trochu v nepořádku. Párkrát pár jsem se na to ptal studentů a říkali mi, a co je s tím textem? Říkám, přištěte si to pořádně. A, to, jak náš mozek uchopuje, uchopuje svět v rámci vizuální percepce, tak je celkem hezky poksané v, v kontextu gestalt psychologie. Tady to jenom projedeme tak rychle. Gestalt psychologie ukazuje vlastně to, jak vlastně naše vizuální percepce vnímá některé, některé objekty, které se kolem nás objevují. Zákon blízkosti, to znamená, že pokud jsou nějaké objekty blízko sebe, tak máme tendenci je vnímat jako nějaké skupiny nebo série. Zákon podobnosti zase ukazuje, že pokud je nějaká skupina, my to nevidíme jako absolutně náhodně rozházené tečky, ale náš mozek má tendenci ty tečky slučovat do nějakých celků, které už má jakoby Zákon pokračování je směru. Takže zase řekneme, že pravděpodobně pokračuje A do C, nikoli v A do B, jak to je tak Zákon výstížnosti, pregnanc, tedy tendence vidět nejjednodušší tvar. Člověk nebude popisovat a říkat, že je tady nějaký takovýhle podivný tvar, ale řekne, že to je obdélník a trojuhelník, protože takhle to v sobě máme. to nejlehčí pojmenování, je to zase nějaká ta predikce, která v tom mozku proběhne a je, na, je aplikovaná na tu realitu kolem nás. Zákon dobrého tvaru, doplňování obrazců, většina z vás asi tyhle gestalové zákony znají, potom vnímání figury a pozadí. Kolik z vás vidí paní? Jo. Je to, je to A je to celkem zajímavé i v tom, že ve chvíli, pokud to člověk zná, tak nemá problém tam přepínat mezi těmi jednotlivými tvary ale potom jsou obrazce, které nejsou třeba natolik známé a tam opravdu může být jako veliký problém se naučit přepnout mezi těmi dvěmi tvary a může to být jako hodně složité právě ten mozek vysvobodit z těch okovů té predikce. Co je zajímavé, schizofrenie není úplně náchylná třeba na vizuální iluze a tak podobně. Může se objevit, že pokud Máte například tady ty zákony, geštal psychologie, to slučování těch tvarů a tak. Tak to, co se nám jeví jako třeba různé dvě skupiny, tak oni jsou schopni na pozadí daleko rychleji spočítat ty tečky, protože je neřadí, neřadí do těch skupin, ale k tomu se ještě dostaneme. Tady, jo, konstantní velikost, schopnost mít perspektivu. My všichni neustále vidíme perspektivy. Perspektiva je všude kolem nás. Já teda vidím, že tady pan profesor Kessner, takže vám nebude napovídat. A znáte tady, znáte tady tenhle obrázek? To je z italské, pardon... Je to od jeho stavba, která je ve Florenci. A je to chodba. Tady na konci, tady na konci je socha. Tady ukážu ještě jeden obrázek. Můžete si někdo tipnout, jak dlouhá je ta chodba? většinou tak jako 20 metrů, říká většina, většina studentů, patnáct, dvacet metrů. Tady je další obrázek. Ta chodba, tady bohužel teď své poznámky, tady nevidím, ale ta chodba má, myslím, šest a půl metrů, s tím, že teda tahle figura má nějakých 90 centimetrů a je to právě udělané pomocí perspektivní zkrátky. Takže tohle je zase taková ta krásná vizuální iluze, kdy ty naše predikce, proč my jsme zvyklí nějak vnímat prostor a jeho délku, ale ta predikce je právě tím, že změníte měřítka a ono se to potom může jít jako daleko, daleko větší, než ty skutečnosti je. Tady je další pěkná ukázka a nějaké vnímání kontrastu a vnímání barev. Když jsem dal poprvé, nebo když jsem se před nějakou dobou chystal tenhle obrázek pro své studenty, tak jsem si opravdu musel vzít kapátko a podívat se na to, jestli ty barvy opravdu jsou úplně stejné a jsou. žluté, teda modré kostičky na tady tomhle žlutém obrázku mají úplně stejnou identickou barvu jako tyhle žluté kostičky na modrém obrázku. No. Tady, tady jsou izolované sami, sami osoby. Ale náš mozek zase právě doplňuje ten kontext z toho obrazu. Tady ještě jedna ukázka. Zase tady tyhle dvě ty polička mají stejný kontrast a tady tyhle dvě polička mají taky stejný kontrast. I když my to nevidíme a náš mozek si to nemyslí. Tak, a teď se dostáváme k tomu, proč vlastně mluvíme o těch predikcích a dalších věcech? Na to, aby náš mozek rychle získával ty informace z toho prostoru, tak si našel nástroj, který je založený na tom, že mozek vytahuje vysoké a nízké frekvence z prostoru kolem nás. Jakýkoliv obraz, který nebo prostě věn, který má jakoby vizuální, tak se dá rozložit na vysoké nebo nízké a vysoké frekvence. Vysoké frekvence obsahují detaily toho obrazu. Naopak nízké frekvence jsou jakoby rozmazané, náš mozek je hrozně rychle zpracovává, a na jejich základě dělá rychlý odhad o tom, co se v realitě kolem vás děje. To znamená, že tyhle nízké prostorové frekvence jsou tím mozkem zpracovávány v milisekundách. Tady tyhle části toho obrazového spektra jsou zpracovávány ve stovkách milisekund, ty detailní části. A vy, když se podíváte na nějakou vizuální scénu, tak ten mozek udělá to, že si rychle jakoby podtrhne ty části té vizuální scény. Představte si to jako stránku v učebnici, kterou si zatrhnete s výraznímačem. A víte, kam se potom máte na té stránce podívat, co jsou ty důležité pasáže. A ve chvíli, kdy máte takhle zvýrazně ty důležité pasáže, tak začnete poutat svou pozornost na ty důležité pasáže a z těch důležitých pasáží potom jakoby vytahovat ty detaily, které potřebujete pro ten svůj muzec. Tady tohle jsou ty, tohle jsou ty informace, které jsou důležité pro ty top-down predikce. To znamená, že vlastně váš mozek na takovýhle rozmazaný obraz aplikuje ty top-down predikce, rychle se zorientuje v tom prostoru na základě předchozích zkušeností a řekne, jo, tohle jsou ty důležité věci v té scéně, sem se koukej, tady věnuji pozornost a začni používat jakoby, tu kapacitu toho mozku na to, aby abys zjistil, co je tady jakoby v té scéně důležité a tak dále. Tady právě vidíte obrazy rozložené podle těch vysokých a nízkých prostorových frekvencí. A teď se dostáváme zase, necháme to, končíme to a teď se zase podíváme na zrak a repin. Naše, naše oko se skládá z devíti vrstev, skládá se z nějaké... Nechceme pigmentové, pigmentové vrstvy, potom tady jsou tyčinky a čípky, bipolární buňky, gangliové buňky a potom tady je oční nerv, kde jsou ty signály sumovány dohromady a jsou potom vedeny dál do LGN, lateral genicolate nukleus a, a do primárního vizuálního kortexu. Tady na tom vidíte ještě ty jednotlivé vrstvy, vrstvy té retiny je to anatomický-anatomický je řez, anatomický takže takhle to vypadá ve skutečnosti, takhle je to nějaký jako je jednodušší zobrazení. Tady se dostáváme už k těm jednotlivým vlastním fotoreceptivním vůnkám. Ve chvíli, kdy vlastně dopadá oko, teda ve chvíli, kdy dopadá Foton NAFO, tak ten foton je zachycený retinelem, který potom vytvoří ten elektrický potenciál. Dochází tam k takové jako celkem složité, celkem složité kaskádě, která potom, nebo ty jednotlivé výmky tady vytvoří elektrický potenciál. Ten elektrický potenciál je dále převáděný bipolárními a horizontálními výmkami na a buňky a na gangliové buňky a tam potom dochází jakoby už nějaké sumaci těch potenciálů a ty jsou potom dál předávané do toho vizuálního vizuálního cortexu co je celkem zajímavé spíš jakoby pro zajímavost naše oko dělá nějaké jako základní základní pohyby ty základní pohyby se dají říct, že máme fixace, to jsou jakoby ty jednotlivé pohyby toho oka v chvíli, kdy ono se zastaví a na se to oko zakouká, tak to je ta fixace to jsou jakoby ty nejdelší úseky v rámci těch okulomotorických pohybů potom máme sakády, sakády jsou jakoby pohyby mezi těmi jednotlivými fixacemi, které, které jakoby přenávají Náš na to nové místo a potom tomu jsou takzvané mikrosakardické pohyby, jsou takové jakoby, pohyby, které jakoby, dorovnávají, dorovnávají to, to naše oko a, a ono se jako, neustále trošičku hýbe a trošičku kmitá. A proč to lidské oko kmitá? Je způsobeno tím, že pokud byste to oko nehýbalo a bylo statické, tak dochází k tomu, že vám dojde ten cis v rámci těch tyčných a čítků, a vy, vy přestanete vidět, protože on vám dojde a neským se obnovit, protože tam docházíte tě, k těm chemickým dějům. A to vaše oto neustále kmitá, aby ten podmět se dostával na nové místa na té retině, a nebo staticky přilepený na tu retinu. On je jen takový jako moc zajímavý experiment. Pokud si vezmete eye tracking, což teda zařízení na vašich vaše očních pohybů. A ten eye tracking se s tady tímhle drobným mikrosachickým pohybem. A začnete si koukat na tu obrazovku, tak ten stimulus, který tam máte po pár desítkách nebo pár stotkách mě zmizí. Vy ho přestanete vidět, proč si vyčerpáte ty zásoby těch, nebo ty fotoreceptivní vyčerpají ty svoje zásoby a už přestanou být citlivé na ty dopadající fotony, které dopadají na tu retinu. je jenom tak jako pro zajímavost. Tak, jak jsem už říkal, ty jednotlivé fotoreceptory se zhlukují do tzv. receptivních polí. Ty receptivní pole jsou populací guny, týká se to jak tyčinek, tak čípků. a ty receptivní pole jsou zodpovědné, zodpovědné za to, jaké frekvence jsme schopni z toho obrazového prostoru jakoby vnímat. Já tam ještě ukážu pár, pár obrázků, které to objasní. To, jak velké je to receptivní pole, nebo velikost receptivního pole, není stálá. Velikost receptivního pole se upravuje dopaminem. Vlastně, vy máte advanoklinní buňky, které jsou v rámci jedné z vrstev retiny, tady tyhle buňky uvolňují dopamin, a ve chvíli, kdy máte vysoké hladiny dopaminu, tak tam dochází k tomu, že se snižuje pravděpodobnost GAP Junction, myslím si, že je český terčíkových spojů mezi buňkami, co jsou takové propojené kanály, které vám umožní, aby ty jednotlivé buňky se vlastně jako by spojovaly do těch receptivních polí a když tam je hodně toho dopaminu, tak ty kanály se zavírají a to receptivní pole se zmenšuje. A ve chvíli, kdy je to receptivní pole malé, tak je citlivější k těm vysokým prostorovým frekvencím. A, a zase na druhou stranu, když ty hladiny toho dopaminu jsou nízké, tak máte vyšší pravděpodobnost toho, že se vám jakoby otevřou ty kanály. To znamená, že se najednou spojí dohromady víc těch tyčinek a čípků a to receptivní pole se zvětší. Příroda se tedy tenhle mechanismus vyvinula kvůli uh, cirkadiálnímu rytmu s tím, že my potřebujeme ve tmě, nebo když je málo informací v prostoru kolem nás, tak potřebujeme velké receptivní pole, Protože je málo světla, my jsme schopni zachytit větší nebo jsme schopni zachytit menší počet těch fotonů, které dopadají na tu retinu a vidíme i při zhoršených světelných podmínkách. Naopak, když je světla hodně, tak potřebujeme menší receptivní pole, aby jsme byli schopni se dobře orientovat v tom prostoru, vidět detaily světa, světa kolem nás. A tady je ještě ukázka, pardon. Tady ještě ukázka kdy právě na retině králíku se, nebo králíkům se na retinu kapal dopamin. Dopamin má zajímavou vlastnost, že má jakoby volumetrickou, volumetrickou tranzici u té, té retiny, který proniká až do hloubky 3 mm, což je jakoby opravdu jako veliká, říct, veliká oblast, kterou dokáže ten dopamin jakoby zasáhnout. V některých v jiných částích jak se mluví o jednom mm, v které město pohybuješ okolo jakoukolivším oblasti 3 mm. A tady vlastně králi tím kapaly na retinu dopamin a ten dopamin právě takhle upravoval ten kapling těch horizontálních buněk a zvětšoval a zmenšoval ty receptivní pole. A tady je ještě ukázka toho že vlastně tohle jsou ty prostorové frekvence. Ještě Představte si frek prostorové frekvence tak, jako to, jak se na jednom úvodním stupni vystřídá černá a bílá. Kolikrát se dokáže jakoby, mezi sebou vystřídat jakoby, kontrast černé a bílé. Uh, Ono to je asi jako trošku těžce, těžce pochopitelné, ale když máte malé to receptivní pole, tak ono je schopný zachytit víc střídání těch jednotlivých kontrastů, to znamená, jak jsem tam ukazoval, tak dokáže zachytit ty vysoké frekvence, a naopak, když je to receptivní pole velké a široké, tak zachycuje právě ty nízké prostorové frekvence. Tady je jednou taková ukázka, abyste si to představili, doufám, že to půjde. Představte si, že tady tohle je spontánní pálení těch bipolárních buněk. Tady máte receptivní pole, to receptivní pole je celkem spokojené, protože tohle je teda on receptivní pole, to znamená, že ve svém středu má rádo, že na něho svítí, nebo že na něho dopadají ty fotony a naopak po svých krajích je spokojené, když na něho ty fotony nedopadají a potom ono dává jakoby největší, největší jakoby elektrickou odpověď. Tady ukážu, jak to vypadá, když se posuneme mimo fázi. Tak vidíte, že teď jsme se netrefili do té fáze toho obrazu, takže ty, to receptivní pole se vyplo, protože nevidí to, co chce. Ve chvíli, kdy my snižujeme nebo zvětšujeme tu její velikost, tak to receptivní pole se zase chová, chová jinak. Já vám, když tak potom, můžu tady tenhle odkaz dát. Je to Celkem se s tím pohrát, člověk to docela pomůže pochopit ten princip těch receptivních polí a, a tak dále. Jo, točkáme, no. abych se vrátil do prezentace. Tak, takže tohle jsem snad nějak Jo, ty receptivní pole ještě jsou závislé na těch bipolárních robundách. Které jsou pole vlastně, čím blíž jste retině, to znamená tomu ostrému chovéání vidění, které to oko má, tak tam jsou jakoby už ty buňky, které jakoby sumují ty signály, tak jsou prostě jakoby menší. A naopak, čím víc jste na té periferii, té retiny, to znamená nějaké vaše periferní vidění, a tak tam nevidíte ty detaily, ale jste schopni naopak získávat nějak ten jako obecný obraz o tom, co se kolem vás děje. Tady je to potom... Jo, a tady je to potom ukázané právě jakoby na schématu, čím více blížíte jakoby tomu ostrému retinálnímu vidění, proč vy potřebujete právě to, dostat tu informaci do toho ostrého retinálního vidění, do toho vidění, které vlastně jakoby máte v centru té zornice a čím dál se dostáváte na periferii tak ty receptivní pole jsou jakoby větší a jsou právě schopné jakoby do sebe dostávat ty nízké prostorové frekvence a vy si potom musíte už tu pozornost. Stejně jako když se koukáte na nějakou scénu před sebou, tak periferně nevidíte detaily a potřebujete to dostat do toho centrálního vidění, abyste získali ty detaily. Tak. A teď si představte, že vám někdo začne přidávat šum do tady tohle systému. Já vždycky říkám, že tohle je tohle úplně skvělý, skvělý obrázek, který ukazuje dráhy vnímání jako rádiový signál. Vy máte nějaký vysílač, kterým my řekneme, že je to ta periferie. A pak máte přímač, což je ten prefrontální kortex, který dekoduje tu informaci a na základě té informace, která tam přichází, on se snaží vytvořit ten model světa a snaží se vytvořit nějaké rozhodování o tom světě, o tom, jak se má chovat a jak na to má reagovat. A vy mezi ten přímač a ten vysílač dáte rušičku. A najednou ten signál začne být zkreslený. Pokud by ten signál byl zkreslený stabilně, tak to není až tak velký problém. Vy si na to zkreslení zvyknete, přizpůsobíte se mu a začnete, nebo ten mozek si zase vytvoří predikce si započítáním toho šumu. Ale pokud ten signál není stabilní a není stabilní v čase, tak vlastně ten signál si nedokáže vytvořit stabilní a pevné predikce toho světa kolem sebe. Ty predikce o... o a tom okolním světě jsou právě zadrátované v tom prefrontálním kortexu. Jsou tam opravdu to představte jako pevnou konektivitní síť, která odráží tu vaši zkušenost. Ta konektivita vytváří jakoby, ty stopy toho světa, který kolem vás je. A tam je uložený jakoby, velká část toho modelu toho, jak vy se rozhodujete to, jak budete na, jak by na ten okolní svět reagovat. A tady je ještě další věc, ten dopamin. Aby to nevypadalo, že ten dopamin ovlivňuje jenom stoprocentně a čistě tu retin, tak ten dopamin samozřejmě ovlivňuje i pyramidové neurony, které se, jsou nejenom v mozečku, ale objevují se i v kortexu, vlastně ve všech, ve všech částech kortexu. A ty pyramidové neurony jsou právě zodpovědné za to, že mění dominanci mezi tím potom up-signálem a top-down signálem. To znamená, že pokud vy máte nízké hladiny dopaminu, tak priori priority dáváte přednost <laughs> dáváte přednost top tím top-down signálům a pak, když máte vysoké hledu tak upřednostňujete ten bottom-up signál, který přichází z té periferie a kláde ten mozek na něho větší důraz. U pacientů se právě ukázalo, že preferují ten bottom-up bottom signál, to znamená, že vlastně to, co přichází z té senzorické periferie, to, v čem je ten šum, je upřednostňováno před tím dřív, před dřívější zkušeností. Takže tam najednou dochází k neustálému vnitřnímu updateu toho světa, těch vnitřních predikcí, které vy máte. A tady je jedna z ukázek, toho vás jmenuje A většina pacientů tady tenhle obrázek vnímá úplně opačně, než ho tady budete vnímat vy, nebo video. Tady právě náš mozek není zvyklý vidět obliče otočení naopak, proto i když ta maska, my si uvědomujeme, že ta maska je otočená, otočená naopak, tak náš mozek jakby přehoupne do té opačné pozice, protože ta predikce toho obličeje takhle funguje. Ony jsou možná ještě trošku jakoby lepší videa, které ukazují masku, mám pocit, že to je Charlie Chaplin, nebo myslím, že je Charlie Chaplin a z jedné strany je normálně pomalovaná, kolorovaná a tak a z druhé strany je jenom véžová. Ale ona i když se otočí na tu véžovou část, tak vy pořád vidíte jako normální masku, která je otočená jakoby směrem k vám, i když která je prohnutá prohnutá dovnitř. Výzkumy na magnetické rezonanci ukázaly, že vlastně pokud ukážete stimuly těch čnických prostorových frekvencí, Pacientům se schizofrením, tak v jejich vizuálním kortexu se neobjevují tak silné, tak silné aktivace, nemají, tak, nemají tu citlivost k těm jakoby, nízkým prostorovým frekvencím. Naopak ta citlivost k těm nízkým prostorovým frekvencím je zachována. To znamená, že to poukazuje na to, že vlastně oni mají problém s tou rychlou observací toho světa kolem sebe a, a s tím, jak vlastně vytvářet ty predikce o tom světě e, kolem sebe. E, takže zrak, nebo dostáváme se tady zase, pozor, dostáváme se zase k tomu, že e, ten zrak může fungovat jako té schizofrenie. Protože ten aberrantní signál, který se vytváří na té sítnici, už na té sítnici, na té vizuální periferii, tak vede k nějaké tvorbě nestabilních vnitřních modulů světa. U pacientů se schizofrení je se dlouhodobě se mluví o tom, že je snížený objemu šedé, šedé hmoty v prefrontálním kortexu z důvodu overexcitace, to znamená, že tam dochází k neustálému jakoby zvyšování, zvyšování jakoby, nebo snaze toho modulu se toho prefrontálního kortexu se změnit přizpůsobit těm neustále měnícím se pravidlům, pravidlům té hry. Dochází tam k nějaké overexcitaci a ta overexcitace z nějakého dlouhodobého hlediska vede k odumírání těch buněk. Další z těch možností je to, že tam může docházet k nefyziologickému pruningu. To znamená, že vlastně pruning v rámci toho dospívání funguje tak, že váš mozek po narození má daleko víc neuronů a synapsí než potom v dospělém věku postupně, jak to dítě učí, tak dochází k několika stádium toho pruningu. První se dostavuje velice záhy po narození a potom jeden z těch posledních stádií toho pluningu je právě okolo těch 20. roku života, kdy dochází k takovému tomu už finálnímu dotvarování toho mozku, kde už se jakoby někdo jak říct, vytvarují ty hlavní, hlavní sítě. Ale představte si, že vy jste se celé dospívání předtím do toho systému sypaly ty nestabilní signály a ten mozek si nevytvoří ty stabilní sítě v tom prefrontálním kortexu a pak přijde průmý a průmý mi říká Jo, hledám tady ty nejstabilnější sítě, všechno ostatní jako prostříhám, vyhodím a to nepotřebujeme. Prostě tady tyhle neurony neukázaly, že potřebují být zachovány, protože u těch neuronů je to tak, že ti nejsilnější přežijí a ty, které, které nemají dostatečnou konektivitu, tak naopak zaniknou. No, jo, ale ty prostří, nebo ten pruning jak by se prostříhala a prostříhává a pokračuje dál a dál a nezastaví se, protože tam nejsou ty jasně dané. Vytvarované pevně zakotvené sítě, které by se normálně vyvinuly, ale vzhledem k tomu, že by tam neustále sypali nějaký šum do toho systému, nestabilný, časově nestabilní šum, tak se vlastně nedaly schopné ty pevné spoje v tom prefrontálním kortexu jakoby vytvarovat a zůstat tam. Další otázka, nebo to, o čem se jako historicky mluvilo, tak jestli právě ten úbytek šedé hmoty. V tom prefrontálu je retrográdního nebo anterográdního charakteru. Já se domnívám, nebo i některé ty studie potvrzují, že vlastně je to spíš retrográdního charakteru, to znamená, že ten problém začíná v tom prefrontálním kortexu, a potom postupně se dostává zpátky přes dorozální a ventrální stream do vizuálního kortexu a nakonec skončí u retiny. Jedna z těch teorií mluvila o tom, že vlastně ty změny začínají na retině, kdy dochází k nějakému jakoby ubytku těch retinálních buněk a potom to prograduje dál a dostává se to od té periferie až do toho prefrontálního kortexu. Tuhle teorii ale nepodporuje to, že ten úbytek té retinální hmoty se objevuje až v pozdějších stádích schizofrenie. Není popsán u pacientů v těch predromálních stádiích nebo v počátcích toho onemocnění, v rámci té první ataky. Tady je jenom ukázka toho, jak to je, jak to je propojené. To znamená, signál jde z retiny do LGN, což je součást stálenů, potom do primárního, vizuálního kortexu, sekundárního a pak dál do rozáním nebo ventrálním streamem, do frontální, do, by těch frontálních oblastí, s tím, že teda talamus má nějaké jako rychlé spojení právě na, kvůli těm predikcím na to, aby rychle tam byl dost, říct, aby se tam ten signál rychle dostal a byla tam nějaká jako rychlá zpětná vazba, ještě předtím, než ten percept projde celou, celou tou kaskádou, aby teda ten frontální cortex už rozhodnul, co jsou ty místa, kam jako zaměřit tu svoji pozornost, na. No my se domníváme, že vlastně pod těch změnách a stenčování té kůry v tom frontálním kortexu potom dochází jako k té retrográdní progradaci do talamu LGN a potom se to zpětně dostává na retinu a až druhotně jsou teda zasažený ten dorzální ventrální stream a primární a sekundární vizování kortex. To je dokonce zajímavé, že ten úbytek šedé hmoty se v té vejnici vůbec nemusí objevit. Že, nebo v hodně pozdních stádích té schydofrenie, ale zase musíme mluvit o tom, že nejlepší je ty volumetrické studie dělat na, jak to říct, ze pacientech, protože, pro postmortem, ano, postmortem, protože tam z to opravdu, ta volumetrie dělá jako daleko líp, než třeba pomocí magnetické-magnetické rezonance. Takže je otázka, jestli tahle hypotéza, kterou jsem tady v poslední nevím, hodině a něco nastínil, jestli bude pro všechny typy schizofrenie, nebo právě bude fungovat pro nějaké určité subtypy schizofrenie a specifické, specifické genetické kombinace, které se u té schizofrenie můžou, můžou objevit. A tady tenhle, proč teda slepota potlačuje, nebo proč slepota má protektivní faktory v rozvoji schizofrenie, tak my nově přidáváme teda jeden bod, proč je slepota potlačuje integraci aberentních zrakových signálů do toho prefrontálního kortexu. A ten prefrontální kortex má tu možnost vytvořit si jakoby normální, Normální tvar. A nedochází tam tady k nějaké za prvé excitaci, a za druhé tomu, že ty sítě byste nemohli pevně, pevně vytvarovat. Co do budoucna. Pokud by ty hypotézy se povedlo potvrdit, tak bychom mohli začít přemýšlet o tom, jestli třeba neudržet ty pacie nebo neudržet tu high-risk populaci v té fázi toho high-risku tím, že budeme nějak stabilizovat ty modely vnitřní modely světa, jestli nebudeme stabilizovat ten retinální dopamin. Nějaké nápady už kolem toho jsou, ale to si necháme příště. Děkuji za pozornost.